Alma A férfi és a nő a parkban ültek egy padon. A nap sütött, a madarak csicserektek. A férfi átkarolta a nőt. A pad egyik szélén egy alma volt. Szép piros alma árván, de hívogatóan. Valaki itt felejtette, mondta a férfi. Igen, mondta a nő. Megesszük? kérdezte a férfi, közben belecsókolta a nő nyakába. Mosatlanul, méltatlankodott a nő. Igen, mosolygott rá a férfi, gyönyörű fogsorát is megmutatva. Alma ropogtatásra termett fogak, nevetett a nő. A férfi kezébe vette az almát, az ingójával megtörölgette, majd jó ízűt harapott belőle. A nő nézte és nevetett. A férfi elvezette levet, közben pajzán tekintettel nézte a nőt, az alma édeni jelképének sugallatával. A nő kacagott, elfordult, majd visszanézett rá kacéran. Te kéjjensz, mondta, és ajkát körbenyalta a nyelvével. A férfi lassan harapott, hangosan és komótosan rágott, a nő vidámságát fokozva. Na jól van, én is kérek egy falatot, adta meg magát a nő. A férfi lassan ingatta a fejét, jelezve, hogy nem ad belőle. De kérek, követelte a nő évődve. A férfi ismét ingatta a fejét, és közben újra beleharapott az almába. Ne gonoszkodj, kérem a számba, huncutkodott tovább a nő. A férfi felvonta a szemöldökét, szeme megvillant, jelezve, hogy tetszik, amit hall, de az almát nem adta oda. – Akkor elveszem! – a nő az almáért nyúlt. A férfi kinyújtott karjával messze tartotta az almát, hogy a nő ne érhesse el, a nő dühös lett. – Te mondtad, hogy nem eszel mosatlan almát – vonta meg a vállát a férfi. Igen, de meggondoltam magam. Különben is olyan falatot kérek, amelyiken már nincs héj. Vagy úgy, megvártad, hogy megegyem a koszos héjat, te pedig megennéd a javát, mondta a férfi tettetett bosszankodással. Ne, nem is akartam enni belőle, de megkívántattad velem. Aha, ebben jó vagyok, mondta a férfi, és a nő felé hajolt, hogy megcsókolja, de az elhúzódott. Csak ha adsz az almából, mondtas a szeme villogot. Egy csókért az almámat. Alma nélkül már nem is kellek. Kellettél volna, de most van almád, amit meg kell osztanod velem. Meg kell! Ne lovagolj a szavakon! Csattant fel a nő, kérem az almát. Nem édesem, vagy kellek alma nélkül, vagy sehogy, feszítette a húrt a férfi, mert önbizalma nem alma ám. A nő felállt a padról. Mit csinálsz? Nézett a férfi értetlenül. Itt hagylak, mondta a nő tettetett nyugalommal. Na, ne csináld! Egy alma miatt, nevetett a férfi. Nem, az önzésed miatt. Hogyan tudod, hogy milyen önzetlen tudok lenni? Na persze. Akkor ad ide az almát. Ezen múlna? Igen, most ezen múlik, makacskodott a nő. Kicsinyes vagy. Te pedig egy beképzelt, önző hím. A nő kiborult. Hát akkor menj, te számító, humortalan perszóna. A nő sírva fakadt és elrohant. A férfi döbbenten nézett utána, majd dühösen az almára. Lendült a karja, hogy elhajítsa, aztán meggondolta magát. A francba a hülye almájával. Kiáltott fel, és bosszúból meget a férfi és a nő többé nem találkoztak.